يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خَلَقَكُمْ من نفس واحده وَخَلَقَ منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نا kumtakia sala na salam Mtume wetu sallallahu alayhi wa sallam nausia nafsi yangu pia na wasieni na nini kunako hii ni sehemu ya pili ya muhadhara wetu tulioanza wiki iliyopita tukiwa tunazungumzia sifatu alhijabi shar'i sifa ya hijab ya kisheria sifa ya ijabu ya kisheria tulizungumza mengi katika muhadhara wetu uliotangulia tukawa Tumeishia kwenye nukta inayozungumzia sifa ya hijabu ya kisheria Hijabu ya kisheria inatakiwa iwe vipi? Kupitia mazungumzo yetu kila mtu atajitathmini hapa hapa darasani kabla hajatoka amevaa hijabu ya kisheria au amejifunika kama kuna vigezo vinakosekana katika hijabu yako basi ufanye haraka ukabadilishe mavazi yako kwa sababu adhabu ya Allah inaweze kukushukia muda wowote kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Simfani min ahli nnari makundi mawili aina mbili za watu ni katika watu wa motoni moja kwa moja lam arahuma mtume sallallahu alaihi wasallam alisema sijawahi kuwaona watu hawa ila watakuja kutokea huko akataja katika watu hawa wawili akasema nisaun ni wanawake kasiyatu wamevaa yatu ila wako uchi ni wanawake wamevaa ila wako uchi kwa nini mavazi yao hayana vigezo mavazi yao hayana nini hayana vigizio kwa hiyo kila mmoja ayazingatie haya, haya, haya tutakayoyazungumza sifa ya kwanza ya hijabu ya kisheria ay yakuna satiran li jami'il badan hijabu ya kisheria inatakiwa iwe imestiri mwili mzima mwili mzima hijabu ya kisheria Inatakiwa iwe imefunika mwili mzima hakuna kinachoonekana katika mwili Hiyo ndio sifa namba 1 Isti'abu jami' albadan Kuenea mwili mzima hijabu yako iwe imenea mwili wako mzima kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye miguu ikiwa ni vazi moja la moja kwa moja itakuwa ni bora zaidi ikawa ni, ni lingua ni moja limekufunika kuanzia juu mpaka chini na ndio maana baadhi ya nchi za Kiarabu wakitekeleza kigezo hiki Nikabu inakuwa katika hijabu haitenganishi na hijabu Mwanamke anakuwa amevaa hijabu ha, haina tobo hata moja Izo nguo yawezekana kuzitengeneza Hijabu iwe imestiri mwili mzima Lakini kigezo hiki katika hijabu za watu wengi hakimo. Kwa hiyo ukiwa umevaa hijabu unaonekana kucha na vidole bado kigezo hiki hujakamilisha. Umevaa hijabu bado vi miguu vyako vinaonekana. Bado una mapungufu. Umevaa hijabu, unaonekana shingo bado una mapungufu Umevaa hijabu, unaonekana viganja bado hijabu yako ina mapungufu Kwa hiyo inatakiwa iwe imeustiri mwili mzima Mmenielewa iwe Imestiri mwili mzima Sifa ya pili ya hijabu. Sifa ya pili ya hijabu. Ala yakuna zina zina fi nafsihi Hijabu yenyewe hiyo nguo isiwe ni pambo yenyewe kama yenyewe Yaani hiyo hijabu ni pambo. Menelewa Yaani hicho kitambaa ulichokivaa kisiwe ni pambo Mfano wake? Mtu anashona hijabu kwenye nguo ya kupamba. Kitambaa chenyewe ni urembo. Anavaa hijabu eh anashona hijabu kwenye mapazia. Pazia ni ni mapambo ya nyumbani. Mtu anavaa hijabu iliyoshona kwenye mapambo. Hiyo sio hijabu. Hiyo sio hijabu. Au manguo mbalimbali mtu amevaa hijabu lakini meshona kwenye nguo la tausi auguo la sherehe ligauni la sherehe mtu anaona uvivu kuliweka eti anaenda kushonesha ijabu kwenye lile ligauni la, la siku ya harusi Menelewa kwa hiyo inatakiwa isiwe ni mapambo yenyewe kama yenyewe sifa ya tatu ya hijabu ya kisheria ay yakuna ay yakuna fadhfadha ghairu hiyo nguo inatakiwa iwe ni pana iwe ni pana Kinyume cha pana ni nini? Isiwe inabana. Isiwe finyo yenye kubana mwili. Hijabu inatakiwa iwe ni pana. Haionyeshi wasifu wa maungo yako. Una shepu hauna shepu. Hijabu haitakiwi kuonyesha hayo. Hijabu inatakiwa kiiva mtu asijue huyu ameangalia mbele wala kaangalia nyuma. Eh, ijabu hujulikani mwanaume wala mwanamke. Hakuna kinachoonekana isikuchore. Kila moja ajikague. Watu wanavaa vitambaa vinavuvuta makamba kabisa mtu anavaa Limpira ukilivuta linaanzia hapa mpaka mimbari mtu avaa ilo. anavaa hilo Watu wanavaa mamipira ya marubuta e, mipira Analivaa aki wanaweza wakalivaa watatu wakatosha hiyo hijabu za hijabu ya namna hiyo sio hjabu. Li, ni linakuwa linamchora mtu mwanzo mpaka mwisho. Mto ha yani mwili umebaki mifupa tu lakini hijabu inaonyesha hiyo mifupa. Sasa sio sawa. Inatakiwa isiwe ni yenye kubana. Inatakiwa iwe ni pana. Sifa ya nne ya ijabu ya kisheria Eh Ayyakuna thakhina Hijabu hiyo inatakiwa iwe ni nzito Ni nini? Ni nzito siyo laini ikawa inaonyesha inaonyesha mwili ile sifa iliyotangulia iwe ni pana inaweze kawa ni nzito lakini sio nini sio pana inabana mwili sasa sifa hii ijabu inatakiwa iwe nzito isiwe nyepesi laini kama walievaa mtandio Unashona juba liko kama mtandio. Sawa ni pana lakini linaonyesha mwili wako, linaonyesha rangi ya mwili. Hijabu haitakiwi kuwa namna hiyo. Mnenelewa? Sifa ya tano. Alla yakuna muzayyana Yastab'i anzar ar Isiwe imepambwa pambwa na kuwavutia wanaume kukutazama kuyageuza macho ya wanaume wa kuangalia unavaa hijabu imepambwa pambwa iko kama vile shuka la Kigoma sasa hiyo si hijabu unakuwa umevaa likitambaa la mezani umepamba wako watu wanavaa hijabu za namna hiyo Hijabu wameishona kwenye vitambaa kama sita Hijabu ina madoido doido, doido. Hijabu haieleweki. Hijabu ina madirisha, ina mata. Eh? Hijabu isiwe namna hiyo. Hijabu isiwe ina mapambo. Wengine mpaka wanaweka matai ya kuwakawaka kwenye hijabu. Wengine wanaweka vile vidude vya kuwakawaka vya, vya vile vinavyo nga nga bini kwa hiyo mtu akiitembea kwenye jua unais tunaezo kafikiri ni mwenge kumbe mwanamke kavaa Hijabu ijabu aieleweki ya kijani ya blue nyeupe nyekundu sio saw sawa isiwe na mapambo ambayo yatageuza mashingu ya wanaume kukutazama umeelewa Sifa ngapi hiyo? Kila moja ajitazame, yani haya tuache hapa</body>biangalie. Umevaa juba? Eh, Leus Alafu gauni umeweka la pinki. Eh, umo umeweka sketi la njano. Ehe, hujakaa vizuri. Govzi umevaa za blue ehe ziglob chini vya miguu umevaa visweta habieleweki eh alafu cha ndani umevaa na kila kitu kinaonekana sasa huu mchanganyiko huu kachumbali ya namna hii haitakiwi wanawake wa kisalafi hamtakiwi kuvaa kama wanaharakati. yani mtu amevaa juba Haeleweki ana rangi gani huku kama duka ume kila, kila kila rangi unayo isiwe imejaa mapambo isiwe imepambwa ime pambwa kiasi inageuza macho ma, ya watu wanakutazama sasa hivi atani kabu watu wanazipamba sifa ya ngapi hiyo shati la ngapi shati la sita Ala yakuna mutayyaba hijabu isiwe mepambwa na manukato isiwekwe manukato ndani nimeelewa eh hey. Usipake ijabu ya kisheria. Ukitaka kutoka nayo, usiwekee manukato. E, unataka kunukia? Ukipita mahala hata wadudu wanasimama, wanaanza e, kupikicha pua. Kwa nene? Kwa sababu umepita. Sio sawa Siku hizi losheni zinanukia kuliko hata perfume. Na zenye wazitakii. Wa Haina maana unuke lakini usinukie ile kuchupa mipaka. Kwa hiyo jilabu lako hijabu yako isiwe ina Shakti la Saba. Alla yushbihu libasar rijal. Hijabu ya kisheria Haipashi kufanana mavazi ya wanaume mavazi ya wanaume ya wanawake hayafai kufanana na mavazi ya wanaume mwanamke haruhusiwi wa kuvaa nguo zenye kufanana na nguo za kiume mmenielewa zenye kufanana na nguo za nini za kiume za wanaume Nguo ziko aina tatu. Kuna nguo ni maalumu kwa wanawake. Ni maalumu kwa nani? Kwa wanawake, hairuhusiwi kwa mwanaume kuzivaa. Kuna nguo ni maalumu kwa wanaume, hairuhusiwi kwa mwanamke kufanya nini? Kuzivaa. Kuna nguo wanashea Ni nguo gani hizo wanazo shia? Siku hizi kuna nguo watu wanafanya nini? Wanashea. Wanashea nguo gani? Hapana. Hapana, swali tisheti. ukivaa swale ya mme wako, Unasema tunashea. Ukisuruali ya mwanaume. yanawezekana mwanamke akavaa suruali na mwanaume akavaa suruwali. ila Sifa za hii suruwali zinatofautiana na sifa za suruali hii. Menelewa Kwa hiyo suruali pia zinatofautishwa. Kuna suruali mtu akivaa anajulikana kwamba hii ni ya kiume, hii ni ya kike. Hata mashati. Hili ni, ni shati la kiume, hili ni, ni shati la kike. T-shirt, hii t-shirt ya kiume, t-shirt ya nini? Ya kike, zinajulikana. Hakuna nguo inayoshea sehemu mbili zaidi ya mashuka ya kujifunika kulala na blanketeti. Sijawahi kuona blanketi la kiume na blanketeti la nini? La kike. Au shuka la kiume na shuka la kike. Lakini mavazi ya kutokea na nini? Yako mavazi ya kiume muachie mumeo. Yako mavazi ya kike baki nayo wewe. Kwa hiyo haifai kufa nguo inayofanana na nguo za kiume. Hijabu mtu asishoni ikawa kama jaketi la kiume. Simenielewa? Kwa hiyo hijabu ya kisheria haitakii kufanana na nini? Na na mavazi ya kiume. Sifa ya nani? Allah yushbiha libasa alkafirat hijabu vazi la mwanamke wa Kiislamu halitakiwi kufanana na mavazi ya makafiri mavazi wanayovaa nani makafiri Menelewa unavaa juba liko kama vile vidude vya masista alafu najidai umevaa nini juba unaenda kwenye shule nyingi za islamic unaoangalia watoto wa kike kama masista eti wamevaa wamevaa juba mashule mengi ya islamic Hayavalishi watoto wa kike juba za kisheria Wanaovaisha vijuba vya masista na sisi tumekatazwa Mwanamke kuvaa nguo inayofanana na, na nguo ya nani? Za kikafiri wa na Ni washonaji nini? Mnasijua hizi nguo za kikafiri Na hizi ni za kisheria. Shimenelewa? Eh, nguo za za Kiislamu, nguo za kikafiri Kwa wanaume wao ni masuti. Suti ni vazi la Kiislamu. Suti ni mavazi ya kikafiri hata wanawake sikilizwe wanavaa masuti. Kwa hiyo mavazi ya Kiislamu hayatakii kufanana na ma ya ki mavazi na ma ya Kikafiri. Allah ametofautisha mavazi ya Waislamu na mavazi ya Makafiri. Mneelewa? Jambo la tisa Allah yakuna fihi tasalib wala tasawir. Nidawati al-arwaa. Vazi la mwanamke wa Kiislamu halitakiwi kuwa na mapicha Alitakiwa kuwa na nini? Na mapicha ya viumbe wenye roho. Isiwe na picha za viumbe wenye nini? Wenye roho. Vazi la mwanamke wa Kiislamu lisiwe na mapicha ya viumbe wenye roho. Hijab. Ni hijabu umezawadiwa kitambaa na shangazi yako halafu hicho kitambaa kimejaa mapicha kimejaa nini mapicha jambo hilo halitakiwi mmenelewa hiyo ni nukta ya kwanza nilikuwa nakamilisha mauvuhi iliyotangulia kuhusu mavazi ya mwanamke wa Kiislamu nukta nyingine